La is spunea spune Nu știu, nu în aer, firește că nu în aer Dar așa, în aer în sensul că se prefigurează ceva la orizont Se prefigurează ceva sau cineva Că văd că are un nume pe care nu îndrăznesc să-l pronunț Oumuamua Zici? Așa scris am mai spus Oumuamua Bun, și întrebarea este așa, ne pregătim de vizita lui Lui? Oumuamua? Sau nu? Pentru că prima dată astronomii urmăresc un asteroid care vine din afara sistemului solar și spuneam și la începutul emisiunii că nu-i de joacă pentru că de el se ocupă niște oameni foarte serioși de la JPL din Pasadena, California, Jet Propulsion Laboratory NASA este JPL și specialiștii de acolo spun că sunt foarte încrezători în ceea ce afirmă. Este un, un obiect din afara sistemului nostru solar. Da, adică Nu, nu trebuie să ne îngrijorăm. O fiel din afara sistemului solar, dar nu ne facem. Abar n-am dacă nu trebuie să ne îngrijorăm. Tu, tu, tu ești fi... îngrijorată? Nu, dar nu știu dacă n-ar trebui să mă îngrijorez. Ar Bine. trebui să ne îngrijorăm ca. Asta facem așa. Îngrijorează-te numai tu, ca să fim Bine. unul la unul. M-am îngrijorat, Cristian? Presură, m-am îngrijorat degeaba sau avem motive? Eu no, e nu gănic. avem motive să ne îngrijorăm Bună ziua. Da, că mi-a stricat tot scenariu. <laughs> Ce mă fac acum? Eu mă bucur că ți-l-a stricat. Bine. A trecut, a trecut pe planeta Pământ la o distanță care este de 30 de ori mai mare decât distanța până la lună A trecut Deci vorbim despre chestii trecute atunci, chiar că nu ne mai îngrijorăm Dar înțeleg că totuși a rămas un interes, nu? Crescut pentru acest asteroid A rămas pentru că este primul obiect pe care îl detectăm în sistemul solar Care provine, provine din afara sistemului solar Uh, și aceasta este cu adevărat o noutate. Este o asemenea noutate încât astronomii chiar nu au știut uh, ce nume să-i dea, pentru că nu există încă o metodă oficială de denumire a obiectelor din afara Sistemului Solar. Uh, cu asta vreau să răspund la întrebarea lui Dan de la începutul emisiunii, de unde acest nume? Și totuși de -un... unde? Adică combinația asta mi se pare atât de greu de obținut încât... Uh... Numele este, provine din limba hawaiană De pe insula Hawaii Aha, de Și în fost înseamnă da. mesager, mesager. Nu pentru, pentru că a fost descoperit de un observator din Hawaii Care are și el un nume hawaian Și care se numește Haleakala Mai frumos așa Da Bun, și totuși, deci, dincolo de faptul că e prima dată când apare un astfel de obiect din afara sistemului sau în afara sistemului nostru solar, care este noutatea și cum a putut fi observat? Tot tehnologia e de vină, ca să spunem așa? Da, tehnologia, pentru că obiectul sine nu este foarte mare. Are o lungime de aproape 400 de metri și o lățime de aproape 30 de metri, deci este foarte lunguieț, foarte alungit. Uh, și este destul de mic Bănuiesc că dacă foloseam telescopele Acum a 20-30 de ani Poate nu l-am fi putut să-l observăm uh, uh, Pentru că în plus este și întunecat Este negru Este un obiect metalic uh, Care conține foarte mult metal Care a fost bombardat de-a lungul timpului De tot felul de raze cosmice Și din cauza aceasta se și vede foarte greu Deci răspunzând direct Da, este un succes al uh, Noilor tehnologii care se aplică În astronomie Dar de unde știm că vine de acolo și nu este unul mai obișnuit? Răspunzând foarte pe scurt, pentru că vine cu o viteză foarte mare. Dacă îmi permiți o glumă, Dan, aș putea să spun că, că la început astronomii s-au întrebat dacă nu cumva este sania lui Moș Crăciun grăbindu-se să aducă multe cadouri copiilor. Adevărul este că viteza sa de aproape 80 de km pe secundă, atenție, pe secundă face 80 de km, o depășește pe celor mai multe obiecte din, din sistemul solar, pe a planetelor, pe a cometelor, pe a asteroizilor, până și pe a rachetelor cosmice. Însă nu numai viteza ne arată că vine din afară și de departe, dar mai ales traiectoria, care este o traiectorie hiperbolică și nu eliptică. Și combinând traiectoria și cu viteza mare, se poate spune cu certitudine că vine din afara sistemului solar, mai precis din afara norului lui Ort. Norul lui Ort este cumva o zonă la aproximativ una lumină în jurul soarelui, de unde ne provin toate cometele. Ei bine, acest obiect vine din, până și din afara norului lui Ort. Și din ce ar trebui să fie format metalic? Dar ar fi interesant de știu ce e în afara sistemului nostru solar, ce materie solidă există pe acolo. Exact. De unde? Interesul astronomilor. Pentru că imediat ce a fost detectat, toți astronomii au orientat telescoapele spre el ca să vadă într-adevăr cu adevărat ce materie se găsește în partea cealaltă. Bine, răspunsul avem parțial pentru că am studiat uh, stelele, am studiat planete extrasolare, dar uh, cu un obiect prin preajmă ar fi, ar fi, am fi confirmat ceea ce știm deja. Uh, iar uh, surprinzător, poate, ceea ce au detectat astronomii este că el conține și destule elemente organice. Ah, asta e chiar o surpriză. Da, interesant. Este o surpriză. Iar a doua surpriză din calculele astronomilor este că totuși astfel de obiecte trebuie să fie dese. Adică, cu alte cuvinte, spațiul interplanetar ar trebui să fie cumva plin de astfel de obiecte. Dar de ce nu le-am văzut până acum? N-am avut tehnologie. N-am avut tehnologie, într-adevăr. Nu numai viteza, viteza ne-a împiedicat? Uh, viteza, dimensiunea. Uh, Și cred că asta două, da, da, da. Bun. Și de acum, sau după asta, ce mai urmează? Gata, s-a terminat cu interesul astronomilor? Adică știm de unde vine, știm... <sus> uh, nu, în primul rând, cred că trebuie să dea o altă denumire obiectului, în așa fel încât cu toții să-l putem citi și pronunța. <sus> <sus> să le rebotezăm. Iar... Da, da, să le rebotezăm, într-adevăr. Iar, uh, iar... Ceva pe un ton mai serios Cred că uh, acum am devenit Conștienți că astfel de obiecte există În sistemul solar, probabil că nu este singur Probabil că sunt mai multe Deci probabil că uh, cumva vom căuta cu atenție Astfel de obiecte A doua problemă care se a ridicat în comunitate A fost dacă nu cumva ar trebui să trimitem uh, Repede de tot niște nave spațiale Către astfel de obiecte da, Am avea ce uh, să trimitem? Adică avem astfel de nave spațiale Pregătite sau trebuie, ce trebuie ceva special? Sau ar merge și cu ce avem? <sus> Ce se întâmplă? Pe măsură ce obiectul iese din sistemul solar, deci cumva spre marginea sistemului solar, viteza lui este încetinită pentru că el este atras înapoi de soare. Uh, și viteza încetinită face posibil ca totuși să-l putem atinge cu nave spațială dacă ne pregătim din timp. Uh, există însă și alții care, uh, care s-au gândit la ceva, să spun așa, mai science fiction, dacă circulă cu o viteză așa de mare, nu cumva ar trebui să punem ceva pe el, instrumente pe el, în așa fel cât să le ducă mai departe în spațiu cosmic. Nu știu dacă asta este o soluție, dar cert este că Dacă cumva o probă ar putea să ajungă vreodată în viitorul apropiat în apropierea unui astfel de obiect, cu siguranță am aflat mult, multe lucruri interesante despre ce se află dincolo de uh, sistemul nostru solar. Mă rog, trebuie să știm dinainte să-i calculăm traiectoria și să încercăm o ambuscadă cumva, pentru că altfel mi e greu să cred că ne-am putea lua după el. Uh, da, într-adevăr, într-adevăr. Am puscat e cel mai potrivit cuvânt. <laughs> Staracu, dar el este pașnic, pentru că văd că nimeni nu, nu se gândește cu groază la el, deci nu e, n a fost un pericol iminent pentru, pentru pământ, ar trebui, dar într-adevăr ar fi interesant de studiat. Uh, nu știu dacă nu cumva fac o greșeală, asteroizii sunt uh, cumva așa, îl ma, ma, magazinează informația, cum să spun, inițială din univers. Uh, nu, ei, sau da, da, aș spune că da, dar nu neapărat de la început Universului, ci uh, din momentele în care s-a format uh, Sistemul Solar sau uh, în primele, să spunem, miliarde de ani uh, de după Univers când s-au format primele stele. Uh, deci, cu alte cuvinte, ele ne dau informație despre uh, cum s-a format Sistemul Solar, dar cred că totuși astronomii sunt interesați de un alt aspect, Cu toții am vrea să știm ce se află dincolo de noi, Cu, în, în toți există dorința asta de a vedea dacă nu cumva în alte locuri de univers există viață, dacă există altceva, cum ar putea arăta altceva, această dorință să spun, în, închisă în om de, de a ieși din el și de a explora. Ori astfel de obiecte care ne vizitează sistemul nostru solar vin de acolo din depărtare. E, să spunem pentru Românie, vă aduceți aminte din, imediat de după anii 90 când veneau turiști străini sau chiar înainte de anii 90, dacă mai pica câte un turist străin în România, toți eram interesați de el ca să vedem cum e pe dincolo. Cred că același lucru și aici. Avem un turesc trăind din afara sistemului solar și sărim pe el ca să-l întrebăm cum este dincolo. Și este și purtător de substanțe organice, ceea ce este încurajator, cumva, pentru visurile noastre. Cum că n-am fi singur sau cum. C ar exact. Fi viață, care ar putea... diversă, da. Un alt fel de dincolo, Îți mulțumim foarte mult Cristian Presură și pentru intervenția de astăzi. Îți dorim sărbători fericite acolo în Eindhoven cu și ne, sarmale. Și ne, cu sarmale, cu sarmale olandeze. Există Române. așa ceva? Cu sarmale nu românești există. mai Nu, nu există. Sau să spunem așa, sunt sarmale olandeze pregătite de neveste românce. <laughs> Ceea ce face cu totul diferența. Și ne dorim Fizică. ca în noul an să fim împreună, cum am fost și anul acesta, în fiecare joi. Îți mulțumim, mult. Îți mulțumim în numele nostru firește, dar și în numele ascultătorilor sunt convinsă că uh, avem ascultători care apreciază foarte, foarte mult aceste discuții cu tine și uh, să ne auzim cu bine. Întâlnirele cu tine, Cristi, cu sunt și... o bucurie. Sărbători fericite! Sărbători fericite și voi și ascultătorilor! Mulțumim foarte mult! Concurs